Третій із ними пішов Кебріон. Біля повоза свого, слабшого від Кебріона, лишив завізничого Гектор. Другий загін повели Паріс, Алкатой і Агенор. Третій очолив Гелен. Із ним Деїфоб Боговидний. Двоє пряма синів, а третій керманич був Асій, Асій герой. Гіртакід, що його привезли із Аризби, з надберегів Селеенту, руді величезні коні. Воєначальник в загоні четвертому був син Анхіса, славний Еней, а при ньому ще двоє синів Антенора, справи воєнної добрі, знавці архелог з Акамантом, вів Сарпедон за собою. Славетних союзників військо, Астеропея відважного і главка в соратники взявши, Двох бо цих уважав сміливішими він серед інших після самого себе, А сам він з усіх вирізнявся. Щільно зімкнувши щити, шкіряні, вони повні відваги. Прямо пішли на Данаїв, певні того, що не встоять, ті проти них і до чорних своїх кораблів повтікають. Отже, загони Троян і союзники їхні славетні вчули пораду, що Полідамант їм подав бездоганний. Асій лише, гіртакід, не схотів, поводатор народу, коней своїх перед ровом. З одним лиш візничим лишити, і до кораблів безстрохідних помчав на своїй колісниці муж нерозумний. Прийшлось йому кер не уникнути згубних, і від човнів, пишаючись кіньми і повозом пишним, у Іліон вітрами обвіяний вже не вернутися. Бо злоіменна раніше вже його доля настигла з писом із рук девкаліда славетного і доменея до кораблів він наблизився ліворич туди де ахеї на колісницях швидких із рівнини вже утікали. Повоза за погнав він туди та в відчиненій брамі засувів він не знайшов позамиканих міцно із запорів, навстіж відкриту лишили її, щоб на випадок втечі при кораблях міг би кожен з Ахейських бійців врятуватись. Прямо до брами він коней погнав і загін його з криком рушив у слід. Були впевнені всі, що не встоять Ахеї, проти їх тиску і до чорних своїх кораблів повтікають». О, нерозумні! На них у тій брамі вже двоє чекало духом міцних списоборців із племені дужих лапітів. Був з них один Поліпет, могутливий син Пірітоя, другий же був Леонтей, людовбивці Ареєві рівний. Перед високою брамою поруч стояли обидва, наче ті, Високоверхі дуби у гірських верховинах, Зливом і вітровим опір, вчиняючи цілими днями, Міцно вчепилися в ґрунт величезним довженним корінням. Так ці обидва, на руки й свою покладаючись силу, Асія дужого ждали, безстрашно, у брамі високій. воїш троянські щити – із волової шкури піднявши, рушили з криком гучним до збудованих міцно укріплень. Асієм мавши вождем, а також і Аменай Ореста, був з ними й Асія син Адамант і Тоон з Ономаєм. Двоє ж лапітів тим часом у мідноголінних Ахеїв запал будили завалом свої кораблі боронити». А як побачили ті, що на вал натискають трояни, Воїж данайські, волаючи, в страху готові тікати, кинулись вдвох уперед, щоб почать перед брамою битву, наче два дикі вепри, щоб в горах, гарчливо спіткавши зграю собак і ватагу ловецьку, йдуть сміло назустріч, в різні стрибаючи боки і валять дерева навколо, і з коренем їх виривають, і гучно лунає їх іклів. Ляскіт страшний, поки духу їм хтось не відніме стрілою.